Der Auslöser für dieses neue Programm war vor zwei Jahren. Da war ich mit ihr auf Bildungsreise schön, 14 Tage Mallorca. Schön. schön. Wäre mit dem Kumpel vielleicht noch besser geworden, ganz ehrlich. Also das, nee, das fing ja alleine schon an mit Klamotten, was Frauen mitnehmen. Das ist dann nach Mallorca, die wissen ja nicht, wie das Wetter wird. Das, nachher ist es kalt, nachher ist es warm, nachher schneit. Zu oft, oft Mallorca im August, 30 Meter Neuschnee hast du oft. Hast du oft. Und das Schöne, das Geile ist ja, alles, was nicht mehr in den Koffer reinpasst, ziehen Frauen an. Und die nehmen auch gegen größere Koffer mit. Das ist bei Frauen, die nehmen dann Köfferchen, die nehmen Köfferchen. Sind nur 14 Tage, die nehmen mit ein Köfferchen mit. Aber vier Jacken an. Das ist, wir Männer nehmen ja nichts mit. Was nehmen wir mit nach Mallorca? Flaschenöffner, mehr brauchen wir nicht. Ja? Naja, was? Oder? <lacht> Zwei Unterhosen, den Rest kannst du den Pool waschen. Schön. Aber Frauen, die schleppen alle mit. Wir fahren zum Flughafen, sie mit ihrem Köfferchen und 2000 Jacken an. Wir fahren zum Flughafen und du darfst ja nirgends mehr halten. Du darfst nirgends parken und noch nicht mehr mal halten. Du darfst am Flughafen nicht halten. Da kommen ja sofort diese Typen mit den gelben Westen. Kennt ihr, mit den gelben Westen so Typen bei der Polizei beim Einschungstest durchgefallen, jetzt auf große Fresse. Fahr weiter. Fahr, auch immer nett, immer nett. Fahr weiter, du Vogel. Ich sag, ich muss das Pack ausladen, fahr weiter. Ich sag, das Gepäck, ich hab nix, ich hab nur eine Tüte, ist ihr. Ich sag, das darfst du nicht, du musst beim Fahren Fenster runter Gepäck rauswerfen, anders klappt das nicht. Ich also schön in Parkhaus, wir fahren nicht schön am Flughafen, Parkhäuser sind nicht so weit weg, so 6, 7 Kilometer nur. Ich fahre in das Parkhaus, 2.000 Euro die Woche, Schnäppchen. So, ich also die ganzen Koffer und Köfferchen mitgeschleppt, zieht er mir her, 4.000 Jacken an. Wie? ich... Mittlerweile auch die Handtasche nicht mehr über den Arm, sondern diagonal. Dann sind Frauen fertig. Dann sind die, die kriechen, ja, naja, ist doch, so. wenn die Handtasche diagonal die kriegt, dann wird ja dann auch die Hauptschlagader abgedrückt und dann. Mir ist viel zu warm. Und jetzt sagen die dir als Mann, was soll ich daran ändern? Was sollen wir Männer tun? Beim lieben Gott anrufen und sagen: Ihr ist zu so warm, mach mal kälter. <lacht> was soll ich tun? Sieh hinter mir her, also die ganze Zeit. Mir ist viel zu warm. Ich sag: Da zieh eine Jacke aus, dann bist du noch schuld. Wo soll ich die hinpacken? <lacht> Urlaub für jut an. Wir kommen in den Flughafengebäude rein, kommen zum Check-In. Was ist passiert? Wir saßen zusammen. Na toll. Der Tante von der Air Berlin, Herr Bart, ich hab eine gute Nachricht. Ich dachte, ey, nur noch ein Platz, sie muss zu Hause bleiben, toll. Nein, sie sitzen zusammen, den Rückflug haben wir auch schon so gebucht. Ist das nicht schön? Sei so, bist ne ganz lustige, danke. Ich das ist ein Röntgengerät. Das musst du sehen. das wird gleich, als wenn du zur Orthopäden gehst musst du vorher das Knie rausnehmen und sagen, jetzt kannst du röntgen. Jetzt sag ja Quatsch. Das war heilbar. <lacht> was? Aber der Typ, der Typ, der war so geil, der war bestimmt in der Schule allerdings den ganzen Tag nur Kreide holen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Er sagt, muss aber raus. Ich also raus, auf Band gelegt, will weiterhin, brüllt er direkt weiter. Hey, Fischkeiten! Ich sag, was? Fischkeiten, Fischkeiten! Fischkeiten, Fischkeiten! Sag, ich habe keine Süßigkeiten, hau ab! Sag, so, so. so, nein, Fischkeiten! Ob ich Flüssigkeiten bei habe? Ich sag, ah, Fischkeiten! <lacht> sag, habe ich? ich sagte ja, muss sie beuten. Ich sag, in wat? Muss sie in sie beuten? Sie, beuteln. sie, beuteln. sie beuteln. Frauen wissen, was das ist. Das ist eine Plastiktüte mit einem Pinökel obendrauf. Ich sag, das muss sie beutel, Sagt er, ja, fünfmal 100 Milliliter Fischkeiten. Muss sie beuten. Dann komm, holst einen Sippbeutel, ich pack alle drin, will weiterhin denken, das fragst du nach. Ich gehe wieder hin zu mir und sag, pass auf, Laptop. <lacht> Warum muss Flüssigkeiten in Sippbeutel? Und das Geile ist immer die Erklärung von den Typen. Guckt er mich an sagt er, ja, es ist wegen Flüssig Sprengstoff. Ich sage, und oh, das muss in den Sippbeutel? Sagt er, ja, es ist besser. Ich <lacht> Ich glaube wirklich an die Firma Milliter, die machen einen super Job. Aber bei allem Respekt, ich glaube nicht, wenn da 5 x 100 Milliliter Flüssig-Sprengstoff in einem sipp ist, dass er den Flieger einfach nur so macht. <lacht> <lacht> ich sage, doch Quatsch. Nein, muss sipp ich denke, komm, pack rein, Diskutiere nicht mit Laptop. Ich will wieder weiterhin, sag, hey, und alles ausziehen, was piept. Ich sag, so, was? Alles aussehen, was piept. <lacht> Und ich bin ja so ein Typ, wenn ich will, kann man mit mir zweimal wohin gehen. Einmal zum Blamieren, einmal zum Entschuldigen. Ich stand also plötzlich nur noch in Unterhose da. Das Schlimme ist, die Frauen von uns, die schämen sich ja mehr als, als du selber. Mir war, das, mir war das egal. Meine Freundin sieht mich in Unterhose in Berlin-Tegel. Was macht ihr da? Sag, Schatz, entspanne dich, jetzt geht's los. Pass auf. Pass auf, und das Geile ist, in Unterhose, ihr müsst mal machen. Wenn ihr nächstes Mal fliegt, liebe Männer, macht das. Und ihr müsst wirklich ganz ernst bleiben. Ich stand in Unterhose da und habe mir vorher noch ein Euro-Stück in den Schlüpfer geschoben. Schön. Und dann, pass auf, geht weiter, geht weiter. Ich da durchgegangen, das Ding natürlich so. Laptop kommt mit seinem komischen Stab. Frauen, <lacht> Sie haben Fischkeiten drin, sagt sie. Nein, habe ich nicht. Frauen behaupten, nein. Laptop, Sie haben Fischkeiten. Meine Frau, nein. Beinahe gekloppt mit dem Typen. Irgendwann schüttet der das aus. Das ist ja Wahnsinn, wie viel in so eine Handtasche reinpasst. Und was war drin? Duschgel aus dem Hotel, hat sie mal mitgenommen. Ich sag, was ist denn? das denn? Ist Duschgel? Hat sie so ein Prübchen? Ja, sagt sie. Prübchen, das ist immer gut. Ich sag, was brauchst du ein Prübchen? Wenn du mal unterwegs bist, dann irgendwann brauchst du so ein Prübchen. Ist oft so, wenn es regnet, schick an der Ampel denkt, jetzt Duschgel. <lacht> <Ha>? Ja. <lacht> was soll das? Irgendwann nach einer Stunde sind wir dann durch. Ich hatte alles schon richtig gute Laune. Komm in den Flugzeug rein. da ist ja kein Sitzabstand heutzutage. mehr, ist ja schon mehr so eine Kontaktbörse. Das ist ja der Wahnsinn. Da lernst du Menschen kennen. Da wusstest du ja nicht, dass es die, die überhaupt gibt. Vor mir der Typ macht die Sitz nach hinten. Ich streiche ihn direkt am Kopf. Na. Ich hab Intimschmuck, willst du sehen? Meine Freundin saß da, die sind fremdschämen, die hat sich wirklich, und die hat auch noch Flugangst, wisst ihr? Du? Die saß neben mir, mir war das egal, ich, weißt du, ich bin der schmerzfrei, ich direkt Kopfhörer in der Armlehne, weil ich gucke ja Film, weißt den du? Film. Aber nach Mallorca, beim Zwei-Stunden-Flug, musst du und machen mit dem Film, schaffst du sonst nicht. Wir starten, der Film fängt an, wunderbar, hätte auch wirklich funktioniert, wenn der Kapitän nicht die ganze Zeit gelabert hätte. Und wenn der Kapitän redet, dann machen die nicht in einer normalen Lautstärke, sondern total laut. <lacht> Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht der Kapitän. <lacht> Auch mit so einer raurigen Stimme, als wenn er gerade Handy ausgemacht hat. 090 6658 3 a <lacht> Hallo, hier spricht der Kapitän. Mein Name ist Kowalski. Wen interessiert der Name? Wen interessiert der Name vom Kapitän? Ich kenne keinen, der im Flieger sitzt, der ans Ofen riecht. Wer fliegt die Maschine heute? Der Röder oder der Kowalski? ist mir nur scheißegal. Das ist gleich wie beim Taxi, der kommt auch nicht raus und sagt, schönen guten Tag, mein Name ist Yildes Kurkirchenen, ich fahre ein Auto heute. Macht Mach den nicht. Macht den nicht. Aber, aber der Kapitän, die ganze Zeit am Labern, die ganze Zeit, Und dann vor allen Dingen auch, wenn du Flugangst hast, richtig gut, die ganze Zeit immer schöne Informationen. Er direkt, ja, ich fliege sie heute von Berlin nach, musst du überlegen. Ist ja immer meine Freundin mit dem Fluggang, der weiß nicht, wo er hinfliegen muss. Sag doch, der weiß halt, der, der Co-Pilot. Haut denn direkt noch einen raus. Meine Co-Pilotin fliegt sie heute. Meine Freundin schweißt auf der Stirn, Panik in den Augen. Der Co-Pilotin, die weiß ja, wie sie Auto fährt. Wie soll die da vorne fliegen? <lacht> ja? So. Und dann direkt noch weitere Informationen. wie ist Flughöhe. Wenn du Flugangst hast, das willst du unbedingt hören Flughöhe. 33.000 Fuß. Ist mir doch scheiße ja. Und wenn du durch den Tunnel fliegst, wenn es klappt, freue ich mich. Ja. Wie viel Liter Sprit da hier tankt? Da sagt er, oh 75.000 Liter Sprit. tankt so nach oben, dass falls wir abstürzen, verletzen sie sich am Tisch. Zeit. Ich sag, der Tisch ist gefährlich. Ja, der Tisch. Ich sag nicht die 33.000 Fuß, die wo oben. Der Tisch, ja, der Tisch. Nicht die 75.000 Liter Sprit, die explodieren. Der Tisch. Wenn die Kochklappe ist besser. Sagt sie ja ist besser. Das kennt man ja, kennt man ja. Ist ganz oft, wenn da irgendwo ein Flugzeug abgestürzt ist, siehst du so einen Reporter an der Unglücksstelle. Sagt, meine Damen und Herren, wir sind hier an der Unglücksstelle hinten. Siehst du überall die Wrackteile am Brennen wegen den 75.000 Liter Sprit. Plötzlich kommt einer aus den Wrackteilen raus. <lacht> <lacht> <lacht> Geht beim Reporter vor, bei der Reporter sagt, die Ansage, sie haben überlebt, wir haben sie gemacht. Und er ganz trocken, ich hab meinen Tisch nach oben geklappt. <lacht> <lacht> Seitdem fliegen die nicht mehr mit mir in Urlaub. Das ist so geil. Macht die nicht. Die hat keinen Bock mehr mit mir zu fliegen. Ich habe mich erst gefreut, weil jetzt im Januar hat man wieder Urlaub, dachte ich, komm, muss ich alleine fliegen. Januar war schlecht Wetter, Ich sag, wo fliegen wir hin? Irgendwo Karibik, habe ich gedacht. War schön Wetter oder so. Mögen ja Frauen. Ich, ich sag, Schatz, wo geht's hin? Ding, ding, de, ding, ding, ding, ding. <lacht> Guckt die mich an, sagt, Schweiz. Ich sag, ich, ich, ich, ich hab ja Urlaub. Ich will ja nicht in die Schweiz. Ich flieg doch nicht in die Schweiz. Sagt sie, nee, das machen wir nicht. Wir fahren mit dem Auto. Von Berlin ist nicht weit in der Schweiz, 1.100 Kilometer, eine Strecke. Mit meine Freundin auf dem Beifahrersitz, da kann der Urlaub anfangen. Ich sag, ich fahr, ich sag was willst du in der Schweiz? Sagt Ja, da wäre so ein Ayurveda-Chakra-Esoterik-Hotel. Ich sag, was hat der noch? Nein, ein Chakra-Esoterik-Hotel. Ich sag, ich fahr doch nicht in der Schweiz mit dir ins Chakra-Hotel. Sagt sie, doch, Schatz, das wäre die Chance. Wir fahren hin und da können wir uns endlich von dem lösen, was uns schon immer auf den Sack geht. Zerbleibst du in der Schweiz? Hat sie, hat sie erst gar nicht begriffen. Wir also dahin gefahren und die Fahrt dahin war schon geil, die pennt ja sofort ein. Das ist ja bei Frauen so, wenn die mit dem Auto los, die auf dem Beifahrer sitzt direkt und auch schön sabber auf dem Pulli immer. Hauptsache ihre Musik läuft, das ist ganz wichtig. Sie schläft, aber ihre Musik muss laufen im Auto. Wir fahren nach 600 Kilometern, muss ich tanken. Würze wach, würde wach, wollte sie unbedingt tanken. Warum auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht hat ihr chakra gesagt, tanke, tanke. Du musst den Flow spüren. Sie steigt aus. Ich denke, beim Tanken kannst du ja nichts falsch machen. Steht ja alle drauf. Ich sitze im Auto und ich höre, wie dieser Zapfer an mein Auto die ganze Zeit. Ich steig aus. Steht die da? Das passt nicht! Ich sag, was passt nicht? Der Zapfen. Der passt nicht, der ist zu dick! Ich sag, ich hab einen Benziner, das ist Diesel! Das ist extra dicker, damit das nicht passt. Da ist so ein Tankstopp vorne drauf aus Plastik. Den hab ich reingedrückt. Was? Was? Ich, ich sag, wie kannst du so ein Plastikding da reindrücken? Das ging total schwer. Ich sag, ach, warte. Das liegt vielleicht an den vier Schrauben, womit sie das festgemacht haben. Ja, ich hab mich schon gewundert. Jetzt hat die diesen Tankstopp reingedrückt. Jetzt schwimmt der auf dem Benzin. Immer wenn ich rechts abbiege, knallt er gegen den Tank. So, ping, ping, ping, ping, ping, ping. Ist ja toll, das krieg ich ja nie wieder raus. Wie soll ich denn? Ich kann da nicht ringreifen und den Ding da wieder hochholen. Ich denk, ja, der fängt der super an. Chakra. War, also kostet bestimmt 500 Euro. Ich denke, komm, scheiße, ja, Ich tank jetzt erstmal, fahren wir weiter. Vorne war was zu essen, hier McDonalds. Ich denke, komm, fährst du ran. Äh, wer hält mich an? Der Polizei. Und kennt ihr Menschen, wenn du die siehst, findest du die direkt kacke? <lacht> die haben dir nichts getan. Du siehst die und denkst nur, boah. <lacht> so eine war das. Eine Polizistin auch noch. Holt mich raus, winkt mich da an den Rand. Steht dann vor meinem Auto so, Herr Barth. <lacht> sie wissen schon, was Sie falsch gemacht haben, wa? Ich sag, ja, weiß ich. Aber ich hab's ja vor elf Jahren kennengelernt. was soll ich machen? <lacht> ich <lacht> ich sag, nur weil sie meinen Tank kaputt macht, kann ich sie so dann nicht hier stehen lassen. Das meine ich nicht. Sie sind laut Paragraph 21a Abschnitt 1 der Straßenverkehrsordnung und sie folgende Ordnungswidrigkeit gegangen. Sind sie sind gefahren, ohne sie anzuschneiden. So. sag, was? Sie sind nicht angeschnallt. Ich sag, ich bin ja auch nur gerollt. Trotzdem. Ich sag, wie bist du denn drauf? Ich bin gerollt. Trotzdem. Ich sag, ich bin 3 km h gerollt. Ich laufe sechs. Da schnalle ich mich doch auch nicht an. Das ist trotzdem. Das ist Gesetzende. Ich sag, Judruff heute war, Judruff, Frau Polizei, Hauptwachmeister. Und jetzt kostet 30 Euro, wenn sie können. Ich guck sie an und sage, ja, dann schreib mal auf, wenn du kannst. Oh. Oh. oh. Das mögen die gar nicht. Ich hatte die mich direkt auf den Kicker guckt in mein Kombi, Knüppel voll mit Gepäck, weil meine Freundin wusste ja nicht, was nach in der Schweiz alles mitgenommen werden muss. Bis unter Dach voll mit Gepäck, sieht das volle Auto. Guckt mich an, die Polizistin, und sagt: So, dann möchte ich Verbandskasten und Warndreieck sehen. So, was? So, hast du irgendwas nicht mitgekriegt? Die Karre ist knüppelvoll. Trotzdem! So, du bist die Schwester meiner Freundin, weil willst du mich auch fertig machen? So, was habe ich dir denn getan? Sagt sie: Nein, sie muss jetzt sehen, ich bin in der Polizei. So. So, was ist denn, wenn ich denn ja nicht mit habe? Der kostet Strafe. 5 Euro Verbandskasten, 5 Euro Warndreieck. Ich guck sie an. Nehm ich. Ich so, wenn sie schon mal dabei sind, da vorne ist McDonalds, 6er Chicken McNuggets und hier, fünf mehr Grip, tschüss. Und direkt 80 Euro wegen Beamtenbeleidigung, sie werden nicht wie eine Kellnerin. Ich sag, ja, naja und, aber Freund und Helfer, ein Freund geht los, ein Helfer bezahlt die Scheiße. Nein, du ruft, dich ich, nicht. also fing der Urlaub schon richtig gut an, Tank war ein Arsch, 80 Euro auf Uhr, weißt du, von wegen Polizeibeleidigung. Wir fahren weiter Richtung Schweiz und da gibt es einen ganz tollen Service auf der Autobahn. Ganz toll. Da gibt es Menschen, die fahren bei 200 ganz dicht an dich ran, um zu gucken, ob du noch TÜV hast. Die fahren ganz dicht. Und als Gegenleistung musst du dann immer gucken, ob der Licht funktioniert. Dann machen die ihren Blinker links muss den Spiegel immer einen Daumen hochjet. Dann machen die Lichthupe wieder daumen. Und Dafür freut er sich. Jetzt siehst du dann im Spiegel, wieder, der da hinten sitzt. Was für Arschlöcher. Wir fahren also Schweiz runter. Ich hatte ja 16 Chicken Nuggets und 4000er Grip in mir. Musste auf Toilette, aber ich denke, komm, laut Navi 12 Kilometer, das schaffst du. Wir Männer sind ja so halbe Helden, wa? <lacht> Blöde ist, nur 12 Kilometer in der Schweiz sind anders als in Deutschland. Weil in da sind Serpentinen, da muss ein Berg hoch und runter fahren. Das dauert einfach mal länger. Habe ich nicht einkalkuliert, das war mir ein Fehler. Dann stand ich auch noch eine Ampel, das kennen ja die Menschen, ihr, ihr kennt das doch, die Frauen kennen das, wenn ihr dringend auf Toilette muss, oder? Sie die permanent auf Rot. Und nicht zwei Sekunden, die ist stundenlang auf Rot. Du hörst, wie die mit dir redet, die Ampel. Na? <lacht> musste AA? <lacht> Und im Hintergrund hörst du den McGrip reden? Hallo? Ich muss raus. Du stehst an der Ampel, die wird nicht grün. Ich musste dringend auf Toilette. Irgendwann fängst du als Mann noch an zu schwitzen, meine Freunde. Ist ja warm. Ich sag, nein! Ich muss auf Toilette. Wir fahren Richtung Chakra-Hotel. Wirklich letzte Eisenbahn. Allerhöchste Eisenbahn. Ich komme an dieses Hotel ran, aber da läuft das alles ein bisschen anders. Bei weißt so du, Chakra-Hotels sind alles so auf Erdtöne angemalt. Mit irgendwelchen Schwämmen. Hallo? Dann rennen da Leute rum mit so einer Klangschale. Tick, ting, pang, ting. Pang, tang, ting, ting. Pang, tang, ting. Du denkst, das wäre ein Soundcheck. Das ist die Musik von denen. Ting, pang, ting. Überall Duftkerzen. Du kommst rein, kriegst keine Luft. Kommen komm da rein und an der Rezeption so Typen, Ruhepuls von 20. Ich komm da hin, ich mein Auto abbestellt, wirklich, ich muss ja so dringend auf Toilette. Ich denk Scheiß auf der DPEC rein an die Rezeption, ich sag, Taschen Bart, das ist mein Name, Bart Bart Bart, ich muss auf Toilette, mein Schlüssel. Hallo. Herzlich willkommen im all wieder hotel Wie war Ihre Anreise? Ich sag, Alter, ich brauch einen Schlüssel, ich muss auf Toilette. Ja, ja. Wie war Ihre Anreise? Ich hab habe Verbandskasten und Warnreich gekauft, ich muss auf Klo. <lacht> Was verstehst du daran nicht? Ich sag, mach hin, ich hab grün gern. ich muss auf Toilette. Er sagt, ja, eine Sekunde, ihr Schlüssel. Und dann kriegst du keinen richtigen Schlüssel, dann kriegst du nur so eine Plastikkarte. Ich im dritten Stock, Zimmer 350, renne, will am äh, Fahrstuhl, kommt der nicht. Der Fahrstuhl kommt nicht. Das ist der Bruder von der Ampel, haben gerade noch telefoniert. Ja. Kannst du drücken, wie du willst. Ich also drei Stockwerke hochgelaufen, das ist toll. Wenn du Treppen rennst, wenn du richtig aufs Toilette musst, das ist toll. Rennst du hoch. Ah, ah, ah, ah, ah. Im Hintergrund hörst du den Kripp reden. Hallo, was machst du mit mir? Ich komme endlich an meine Zimmertür. Ich musste so dringend auf Klo. das glaubst du nicht. Ich ziehe diese Karte durch die Schloss. Durch. Pfuh. Nix! Geh die geht die Scheißtür nicht auf. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Warum bei mir? Ich die Karte 2000 Mal durch. Nix! Ich an Fahrschuhe war, an Telefon, ich rufe und an, ich sage, Kollege, mein Schlüssel geht nicht! Ich schicke einen Hoch. Kommt so ein anderer, so ein ganz dünner, der muss zu beim Duschen hin und her springen, damit er nass wird. Das ist so inner. So ganz dünne Ärmste, ich sehe, ich sag, Kollege, wenn du gleich Zeit hast, kannst du in meinen Tank reinfassen, den Tankstopp rausholen. <lacht> das wäre super. Ich sag, aber jetzt mach einfach mal meine Tür auf. Da gibt ihr mir den Schlüssel, ich zieh das Ding wieder durch, ich das wieder nicht auf. Ich sag, euer Kartengerät ist kaputt. Das kann nicht sein. Die Tür geht ja nicht auf. Guckt er mich an, allen Ernst und sagt: Ja, da haben sie wohl von innen zugeschlossen. Ich sag, was? Ich sag, ich steh da draußen, wie soll denn das gehen? Und er ganz trocken. Da wird mich auch gerade gefragt. Ich sag, Alter, mach meine Tür auf. Das darf ich nicht. Ich sag, du die Tür auf. Das sagt der Herr Barth. Beruhigen Sie sich. <lacht> Versuchen Sie, Ihre innere Mitte zu finden. Ich sag, Alter, wenn du nicht gleich die Tür aufmachst, liegt meine innere Mitte hier im Flur. Pause. der 17? Das ist, äh, das ist Toilette. Das ist wenn du im Kaufhaus bist und du hörst so an sagen wie Ja, Jahr ja auch für 17. Ist ja auf Toilette. Die haben Gutwörter. Das ist mir auf jeden Fall, als ich bei Saturn war. Ich war mit meiner Freundin bei Saturn, weil die braucht ein Brotbackautomat. Frauen. Die werden irgendwann morgens wach. Ja! Brotbackautomat. Brauchen die. Die, die? Keine Ahnung warum, Gibt habt ja Bäcker, aber brauchen die. Denkt, diskutieren, ich denke, diskutiere nicht, fahr zu Saturn, komm da rein, gehen Verkäufer. Findest du findest ja keine Verkäufer, außer du willst klauen, hast du 200 um dich rum. Du findest die nicht teilweise, du siehst sie noch von hinten, wie sie wegrennen, du siehst sie noch, die werden immer schneller. Irgendwann biegen die rechts ab, dann sind die weg. Du kannst hinterher rennen, den findest du nicht mehr, der ist weg. Die verstecken sich, das sind diese Sonderpostentürme, das sind keine, das sind Versteckbunker. Da, da geht irgendwo eine Tür auf, der rennt, wieder zu, der ist weg. Auch diese Ansagen, diese Die 22 auf die 5. Die 22 Das sind Warnmeldungen. <lacht> die 22 ist der Kunde. Und die 5 sind die Meter, die der Kunde noch entfernt ist. <lacht> Und in der Zeit muss der Verkäufer sich verstecken. Und er glaube sogar, dass es irgendwo ein Trainingscamp für Saturn-Mitarbeiter gibt. In der Wüste von Nevada, neben Area 51, gibt es Area 52. Und da wird dir unter Schmerzen beigebracht: Solltest du eines Tages zu langsam gewesen sein und ein Kunde hat dich erwischt, dann sag einfach nur folgenden Satz: Das ist nicht meine Abteilung. Sind die geil? Wobei Bauhaus ist es noch geiler. Bei Bauhaus, als wir von dem, vom, vom Chakra-Hotel nach Hause kamen, wollte meine Freundin auch, dass alles bei uns zu Hause so aussieht wie im Chakra-Hotel. Auch schön, weißt du, so neu renovieren. Machen Frauen ja. Die werden morgens warten, neu renovieren. Und dann sagen die ja, wir müssen renovieren. Das ist geil. Wir müssen renovieren heißt du. Die steht nur da. Das, das, das musst du erst mal wissen. Ich sag, wir müssen doch nicht renovieren. Doch, wir müssen renovieren, damit wir zu Bauhaus hier fahren. Schön mit meinem neuen Auto. Ich hab ein neues Auto, für die Leute, die das alte Programm kennen, wissen, warum. Ich hab... Ja, was denn? Schön, diesmal ohne Parkdistanzkontrolle kontrolle Wird doch eh ignoriert, wa? Hau was an, hol mir einen Einkaufswagen vorne, rechte Rad kaputt. Hast du ja gleich gute Laune, wenn du reinkommst. Hier durch die Gänge, hier Richtung Farbe. Wir brauchten ja Farben, früher hab ich fünf Farben. Rot, Blau, Jelb, Weiß, Schwarz. Aber seit die dicke Tine Wittler von RTL sagt, ich mach die Wohnung schön. Ja? Ihr habt ja 256 Millionen Farben. Ich stehe da am Gang, ich kick mir die Eimer an sie, ich will Latte Macchiato. Ich sag, wir suchen erst eine Farbe. Nee, das ist eine Farbe. Latte Macchiato stand alle, da steht Kaffee, Mokka, Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao, Kakao, Zimt, Zucker mit Milch, ohne Fett, Fett, Low, Low, Fett, Grande, Grande, Venti. Ich sag was? Ja, sie will Latte Macchiato, hol den Eimer raus. Ich sage, das ist nicht Latte Macchiato, das ist Kackbraun. Nein, das wäre Latte. Ich sagte, das ist Kackbraun. Aber das verkauft sich nicht so gut, wenn auf dem Eimer drauf steht: Kackbraun. <lacht> das ist Kackbraun. <lacht> Nein, sagte das ist Latte-Makerte. Ich sagte, das ist Durchfall. Ich kaufe nicht Durchfall, sagte Ich wälde das aber. Chakra-Hotel war das auch so: Durchfall an der Wand. Dann komm, diskutiere nicht, ziehst du den kürzeren als Mann, brauchst du nicht machen, ich den Eimer, Farbe auf dem Wagen. Fahr aus dem Gang raus, ich denke, hör mal, hier brennt das doch. Ich riech das. Ich denke, Schatz, ich sag, riech mal. Hier brennt was? Was sagt sie? Ich höre nichts. Wie hört man denn eine Flamme? Was macht die Flamme? Hallo, ich brenne mir, ist warm. Wie hört man das? Ich wie du hörst, nix, hier brennt es. hier zwei Gänge weiter, gehen Witz, ist so ein Heizstrahler, in ein Regal reingefallen, Wartet Wartet am Brennen. Ich eine Jacke, das Feuer, erlöscht. ich sag zu ihr, je an der Infotheke, hol da ihn. Fünf Minuten später kommt die wieder, der kommt nicht. So hast <lacht> mir ihm gesagt, dass hier brennt, naja, schon Kaffee, ich sag, du bist da. Ja, was, hier an die Infotheke, der Kollege, da vorne brennt es. der wo? Ich sag, bei der Farben. den Farben, guckt ihn mich an und sagt, das ist nicht meine Abteilung. <lacht> Geil, mir war das scheißegal, ich hatte ja mein Eimer kackbraun. Schön bezahlt, ab nach Hause und das Schöne ist ja, Frauen wollen, dass du sofort anfängst. Nicht hier morgen, nicht morgen, sofort. Streich doch mal eben die Wohnung, eben ist ja die, eben. Ich sag, wie soll das funktionieren? Ich sag, Mensch, ich, ich, sag, ich muss die Fenster abkleben, ich muss die Türen abkleben, ich muss die Decke abkleben. Steht sie da? Ja, nicht quatschen, machen. <lacht> Ja. da machst du nichts! ich sag ja dann hol die Leiter kommt die mit der Leiter ich, die Rolle in den Eimer rein, zieh die erste Bahn steht sie im Türrahmen und die sagen nichts, die machen dann nur so Geräusche so. Hm. ich sag was hm. ist das die Farbe ja Ich sag ja. Sieht aber kacke aus. Das heißt ja auch kackbraun, steht da drauf. Das Geile ist ja, Frauen fragen dann immer so geile Fragen. Die fragen da steht die, der sagt. Bleibt die Farbe so? Sag, nee, wenn es warm wird, wird das blau. <lacht> Natürlich bleibt die so. Dick, die komplette Bude gestrichen, aber das reicht bei einer Frau nicht. Die, die wollte alles komplett renoviert haben. Plötzlich hat sie gesagt, hier, morgens wurden wir wach im Schlafzimmer, die Sonne knallt da rein. Sie sagt, das ist zu hell, hier ist das zu hell, das ist zu hell, zu so hell, das so ist zu hell, Wo du als Mann da sitzt, sag ja ich hab das verstanden, zu so hell, zu so hell. Was soll ich tun, ich hab keinen guten Draht zur Sonne und kann nicht sagen, kannst du morgen ein bisschen später kommen, das geht nicht. Die ist an. Ja, das ist so hell. Du kannst, doch wohl, <lacht> du kannst doch wohl mal eben ein paar Jalousine anbauen. Sag, von innen. Nein, so Rollos. Mal eben Außenrollos anbauen. Mit einem Rollokasten. Da muss ich eine halbe Wand wegkloppen. sie ja, komm, nicht Quatsch. Machen, machen, machen, machen. Das ist so hell. Hol einen Handwerker. Kann ich nicht alleine. Ich hole den Handwerker. Kloppt der die halbe Wand weg. Richer Berliner, geiler Handwerker mit ner fetten Hilti. Ich seh das, wir Männer, wir stehen ja neben dran. wir lieben das, schwere Gerät. wir finden das toll, so Werkzeug. Der kloppt die halbe Wand weg. Was macht mir der Freundin? Kommt drin. Hm. <lacht> Muss das so einen Krach machen, ja? Und er voll trocken. Nee, kann ich auch mit dem Schwamm machen, dauert aber sechs Jahre. Diese Fragen, das hört ja auch nicht auf. Nächsten Morgen wurden wir wach im Schlafzimmer gemeinsam. Jalousien waren unten, etwa stockduster. War ja auch der Grund, warum wir die einbauen lassen haben. Alle waren so unten stockduster. Stockduster. Sie wird wach, guck mich an, wie ist das Wetter draußen. Ist kalt? <lacht> Hör mal, bin ich ein Frosch? Wo soll ich denn das her wissen? <lacht> das ist so geil. Das ist, die wollen das dann wissen. Wenn du sagst, woher soll ich das wissen? Du weißt sonst alles. <lacht> Das ist wirklich irgendein hasse ich Ich denke, komm, scheiß drauf, Jalousien sind drin, wolltest auch noch neue Möbel. Wenn wir schon mal neue Farbe haben, können wir auch neue Möbel. Ja, ist auch eine Logik. Ich sag, was willst du denn für eine Möbel? Und meine Freundin ist so, die weiß direkt, was sie will. Die weiß das direkt. Die sagt, andere. Ich sag, nein. Nicht die behalten. Andere? Ja, das wären mir lieber, andere. Hier ist einfach ein Möbelansatz. Wo sind die anderen im dritten Stock? Was sind denn andere Möbel? Ich denke, komm, ich kenne sie ja nun schon seit ein paar Tagen. Ich gehe los, kaufe eine Kommode. Mir hat die gefallen. Schöne schwarze, große schwarze Kommode. War wirklich toll. Sie kommt rein. Hm. Die ist ja schwarz. Sag so, ja, ist anders als die andere. Du wolltest eine andere. Du weißt schon, was mit schwarzen Möbeln ist. Sag so, was. Schwarze Möbel ziehen den Staub an. <lacht> was? Liebe Frauen, wenn das wirklich stimmt, dann nehmt euch doch einfach eine schwarze Schüssel und stellt sie in die Ecke. <lacht> Hä? Was ist das für eine Logik? Ich denke, du willst keinen schwarzen Schrank, verstehe ich. Ich hab noch ein bisschen Kackbraun. Der Ding umlackiert bis morgens um fünf Uhr. Sie war schon schlafen, ihr wartet ein bisschen spät, weißt du. Ihr um 5 Uhr im Bett denkt kein Auspennen. Nee, um 8 klingelt es an der Tür. Und wir haben eine ganz tolle Klingel. Wir haben eine richtig schöne Klingel. So, wenn, ihr da, also wenn da einer klingelt. Äh, wollte mir eine Freundin so eine laute. Äh, damit man die auch hört überall, weißt du. Wenn wir in unseren anderen Räumen sind. Wir haben ja 40.000 Quadratmeter im dritten Stock, haben wir ja. Mit Feldern. wir teilweise mit der Pferde sind wir unterwegs. Weißt du, wenn du hinten auf der Weide bist, musst du das doch hören. wenn So und dann war da auch noch so ein Typ an der Tür, der nicht nur immer klingelt. So, Ecke, schön. Fünf wenn Betty um acht klingelt, drei Stunden ihr bin. Ich so Augen weit wach, sehe den Raum kackbraun. Ich hatte gute Laune die an die Freisprecheinrichtung und gesagt, was ist denn, wer ist denn da? DEL! So, was? DEL! So, was willst du? Hau ab, Mann, ich will pennen! So, das ist DEL! Da war einer von DHL! So, was? Du bist DEL! So, hast du einen Bruder, der am Flughafen arbeitet, hier? Fischkeit denn? <lacht> du bist doch so der Cousin von Laptop. <lacht> was willst du von mir? Sagt der, kein Paket für dich. Sag, so, ja, komm hoch, dritter stopp. Nee, komm mal runter, ist schwer. Sag, so, was? Also, so ich sag, ist das ist sein Job. Also ich gehe doch nicht zum Metzger, sagt, tach, ich hätte gerne ein Kilo gehackt. Und er sagt, hier hast du ein Schwein, da hast du ein Rind, Fleischwolf, mach das. <lacht> ich kalt mich da raus. Ich sag, Kollege, drück die Knie durch, komm im dritten Stock. War der weg. Ist der fahren, der ist gefahren. Da habe ich eine schöne Pappkarte in meinen Briefkasten geworfen. Ich war da, der, aber du nein. Ich gehe nach Hause geschleppt, im dritten Stock. Das Schöne ist, war noch nicht mal mein Paket, das ist ja das Geile. Ich hab mich ja erfreut. Ich denke, wer schickt mir denn 1000 Kilo? Komm ich nach Hause, steht mir eine Freundin, schon da. Da ist sie, die ha So, was? Hat die sich so ein, so, ein, so ein Rosenquarzbrunnen vom Chakra Hotel bestellt? Sag mal, einen Rosenquarzbrunnen schön im Wohnzimmer. Das plätschert die ganze Wenn du abends Fernsehen guckst, ist es toll. Ich bin jede 2 Minuten auf Toilette. Plätsch, plätsch, plätsch, plätsch, plätsch, plätsch. So. <lacht> Die der Laune, ich sag, hör mal, das hört jetzt hier auf, ich kann nicht sein, dass ich immer die Pakete hole. Das Schöne an meiner Freundin ist aber so, diese Rechtfertigung, dafür mache ich ja die Post. Ich sag, ja wie, du machst die Post? Ich hole ja die Briefe. Achso, ich mach die Pakete, du machst die Briefe. Ja, das Schöne ist aber bei Frauen, auch wenn du mit denen zusammenlebst, die machen deine Post auch auf, dass sie auch teilweise dann Informationen vor dir haben. Die macht mir eine Briefe auf, ich kommt von der Tour nach Hause, steht die im Flur, <lacht> wir fliegen nach New York. Ich sag, was machen wir? Ja, wir sind eingeladen. Ich sag, wir sind Hol die Einladung. Was steht drauf? Mario Bart. Ich sag, da steht mein Name drauf. Da steht Mario Bart. Ja, das sind ja wir. Ach so, sag, aber beim Renovieren sind wir icke, oder was? Ja, so doof bist du ja doch nicht. So was? Ich sag, wir fliegen nicht gemeinsam. Ich sag, doch, hat die den Antwortfax schon längst weggeschickt. Pff, weg weggekommen, nimmst du sie mit nach New York, da im Ausland, da kennt mich keine Sau, da kann sie ja nichts falsch machen. Wir waren eingeladen von der Klitschko's, die haben da damals die Box in New York. Ich fliege mit ihr hin, sie hat zwar Flugangst, war aber kein Problem. Wir wieder am Flughafen hier, Fischgeld, Fischkette, Laptop, Laptop, Fischkette. Komm nach Amerika rein, die sind ja noch bescheuerter. Die sind der richtig eine Macke. Da musst du eine Einreisekarte auswählen. Da steht drauf, sind die Terroristen? Wenn ja, wie lange schon? Und wenn nicht, wollen sie einer werden? Und warum? Die haben eine Vollmacke. Pass auf, der Knaller ist ja, die verstehen keinen Spaß. Null. Aber ich bin ja Komiker. Ich komme da an, der guckt mich an und sagt, haben Sie Waffen bei? Ich sage, oh, ah, ah, gerade nicht dabei. Aber geben Sie mir zwei Tage, ich komme aus Kreuzberg. Ich besorge alles. Was du brauchst... Finden die nicht komisch? Finden die nicht lustig? Ich muss in einen separaten Raum nicht nur Daumen abdrucken, mittlerweile an ganze Hand. In zwei Wochen musst du irgendwann nackig auf dem Kopierer liegen. So, mit Verspätung eingereist. Wir kommen ins Hotel. Alles war wunderbar. Abends gehen wir in Madison Square Garden. Ich sitze in der sechsten Reihe. Total geile Plätze, ich habe mich gefreut. Rechts von mir, meine Freundin. Links war frei. Ich guck die Vorgruppe an. Plötzlich guck ich nach links, hat sich da einer hingesetzt. Wer saß da? Bruce Willis. Kein Witz. Mr. Mister, Mister Stürb langsam 1 bis 40, da saß er. Direkt neben mir. Mr. Hollywood himself, ich sitz da, ich denke, hey, der Läfte-Läfte-Platz ist frei. setz da hin, mein Freund. <lacht> Eine Kollege, wa? So. Ich war total aufgeregt. Ich, ich kenne ihn ja immer nur mit blutverschmierten Unterhimpfen. Da saß er neben mir direkt. Ich mich total gefreut. Denke komm, das erzähle ich meiner Freundin. Das war die bescheuerste Idee, die ich hatte. <lacht> weil das musst du ja heimlich machen. Weißt du, du kannst ja nicht seinen Namen so laut rumbrüllen, weil er kennt seinen Namen. Aber meine Freundin, die raffte teilweise nicht. Die raffen. Denn ich sitze neben ihr, total verkrampft. Ich sag, Schatz. <lacht> Schatz. Links von mir. Es ist... <lacht> Meine Freundin... Was? Sag, brüll hier nicht so rum. <lacht> Hör mir zu. <lacht> Sag, links... von mir. Links von mir. Süss. Wo soll es? Sie nix hier rauf, brüll mich an. Eck, versteh dich so nicht? Denk, das den ist ja auch der Grund. Ich flüster. Das kriegst du wohl nicht mit, wa? Eck, wieder zu ihr. Ich sag, Schatz. Links von mir. Du sitzt rechts. Links von mir! siehst, Bruce Willis! Die Kapelle hört vorne auf zu spielen. In dem Moment brüllt die Vorlaut durch den kompletten Hell wo sitzt Bruce Willis? Da kann er ja nicht wahr sein. Ich sag, bist du bescheuert? Kannst du ja nicht seinen Namen so rumbrüllen? Ich guck ihn an, der hat mich gehasst. Ich guck ihn an und sag: Hä? <lacht> <lacht> <lacht> Meine Freundin. Seuft. <lacht> Alkoholproblem, ganz schlimm. Er hat sich gerade wieder beruhigt. Der Boxkampf fängt an. Er guckt den Boxkampf, ich gucke, ich denke, so, hast du Majuti rettet. In dem Moment rafft meine Freundin zehn Minuten später erst, wer das ist. Ich sitze da, ich gucke mir mit Bruce Willis den Boxkampf an. In dem Moment sehe ich, wie meine Freundin sich um mich rumbeugt. Ich denke nur, mach es nicht. Mach es bitte nicht. Sie beugt sich rum, zeigt den Daumen. Wo du schon als Mann da sitzt und sagst, was habe ich dir getan? In dem Moment guckt die den an und brüllt voll laut. <lacht> Yippie, aye, Schweinebacke! Also, bist du bescheuert? yippie yay, yay schweine bitte. Ist die deutsche Synchronisation? Obwohl es in Englisch heißt das auch. Oh, yippie jay yay schweine Backe. Hä? Du hast so eine Macke. Ich guck den an. Jetzt hat er mich richtig gehasst. Ich ihn wieder angeguckt. <lacht> Meine Ex. Ja, Alkohol. Säuft. Und hier Drogen, hier. Amy Weinhaus aus Deutschland, da Ende. <lacht> Schweres Alkoholproblem. Ich denke, jetzt habe ich ihn beruhigt. In dem Moment, und der Typ ist wirklich geil drauf. Ich dachte am Anfang, so, jetzt hat er dich. Jetzt hebt er dir eine Kopfnuss, du fängst an zu bluten. In dem Moment umarmt er mich, Bruce Willis, holt mich ganz dicht ran und ich denke, fuck, jetzt sticht er dich ab und keiner Sau kriegt's mit, weil meine eine Freundin immer noch da zappelt. Yeah. Aber der Typ war wirklich geil. Der nimmt mich in die Arme ganz dicht an sich ran, guckt mich an und redet mit dieser ganz tiefen Stimme. Sie säuft. Und ich. Und er voll geil. Es wird höchste Zeit, dass du säufst. Was ein geiler Typ. Und an dem Tag saß ich im Madison Square Garden und wie mir klar, ich muss ein neues Programm machen und der Titel war geboren. Wir Männer sind peinlich. Frauen manchmal auch. Dankeschön. Ich habe ja damals mal ein Wörterbuch geschrieben. Hab ich gedacht, komm, hast alles erzählt. <lacht> ein Thema ich komplett vergessen. Das ist die Logik. Logik. Frauen haben ja eine Logik. Das ist der Hammer. Das ist, ich muss, irgendwann muss ich Deutsch, Frau, Frau Deutsch für 40 Schritte schreiben. Erstes Kapitel. Die Frauen freuen sich. Endlich weiß ich, wie ich ticke. Das Das ist wirklich, ich verzweifle, ihr lacht die ganze Zeit. Ich muss heute Abend wieder nach Hause, und da steht sie dann. Hast du wieder alles erzählt von zu Hause, was? Ich sage, ja, und sie haben gelacht. Das ist. Ja, ich muss noch ein Buch schreiben. Und zwar der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich muss noch einen zweiten Teil, das ist, ich war im Krankenhaus. Der eine oder andere hat das aus der Presse erfahren, ich wurde an meinen Stimmbändern operiert. Das ist nicht schlimm, aber du darfst, wenn du daran operiert wurdest, zehn Tage danach nichts reden. Nix. So, jeder Mann hier am Saal hat den Satz verstanden: nichts reden. So. Pass auf. Für Frauen ist nichts reden anders. Ich komme ins Krankenhaus. Das war wirklich eine geile Story. Ich komme ins Krankenhaus, muss einen Tag vorher da sein. Auch so eine Schwesternlogik. Ich sage, warum muss ich einen Tag vorher kommen? Na, kommen Sie mal lieber. Ich sage, warum muss ich denn einen Tag früher? Ich werde doch morgen... Na, kommen Sie mal. Ich sage, warum? Na, nicht, dass Sie morgen nicht kommen. <lacht> Was? Ich sage, ich, ich muss ja operiert werden. Ja, ja. Wer weiß wo. Ich <lacht> Hä? Stimmbänder. Das entscheidet der Arzt. Wo, wo du schon wirklich Vertrauen hast. Pass auf, der Knaller kommt. Ich komme ins Krankenhaus, nächsten Morgen bin ich vorbereitet auf die OP, da kriegst du so Tropfen, so leck mich am Arsch tropfen. Die sind der Hammer. Die kriegst du nicht mit nach Hause, da kannst du betteln, wie du willst. Kriegst du nicht. <lacht> Wisse. So schön, so eine Literflasche, weißt du, so, wenn die Freundin anfängt, Schatz, wir müssen reden. Eine Sekunde, weg. <lacht> aber nein, ey, ich krieg jedenfalls diese Leck-mich-am-Arsch-Tropfen. Die, die Dinger wirken ja schnell. Du, du nimmst sie. <lacht> <lacht> Liege in meinem Bett. Plötzlich kommt die Schwester und versucht, mir eine Kanüle in die Hand zu stecken. Achtmal. Ah, aber durch die Leck-mich-am-Arsch... Die muss vorher, war die Karosseriebauerin, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber durch die Leck-mich-am-Arsch-Tropfen... <lacht> Hab mich das nicht gerafft? Du raffst es nicht. Ich sehe nur die Hand und die Kanüle und denke mir noch, die arme Sau. <lacht> Der diese Hand gehört, leckt mich am. Arsch. Du raffst es nicht. Egal, pass auf, irgendwann war die Kanüle drin. Dann musst du dich ja komplett ausziehen, du kriegst so ein OP-Hemd an. Ich zieh mich aus, bis auf die Unterhose sagt sie, nee, Unterhose auch. Ich sag, hä? Ich sag, ich werde nicht stimmen, wenn er operiert. Ja, trotzdem. Ziehen Sie mal lieber aus. Ich denk, was? Nackig? Ich werd doch an den Stimmbändern operiert. Trotzdem! Ich denk, oh, kennste. Ich bin also nackig ausgezogen. OP-Hemd, das ist ja hinten offen. Pass auf. Ich werde auf diesen OP-Tisch gelegt, werde runtergefahren. Kommt der Narkosearzt? den die sind ja auch den ganzen Tag drauf. Anders kann ich mir das nicht. Der, ist, der kommt schon. Hallo, na, alles klar bei dir? Wird operiert, wa? Ich sag, äh, ich bin im OP, ich denke ja. Immer noch die leck mich am Arsch tropfen, Er sagt, ich spritze dir was 10 mal bis zehn. Das ist gelogen, du kommst doch nicht mal bis zwei. Der haut dir die Spritze in den Arm eins, weg. Den letzten Gedanken, den ich noch hatte, ich denke, ich bin jetzt gleich nackt im OP. Was machen die mit mir? Kaum müssen bisschen drin, erstmal OP, weg, Foto-Handy raus. Ich zieh den mal lang. Ja, das kriegst du ja nicht mit. Das sind die Videos, die es bei YouTube gibt: den singenden Penis, das ist aus dem OP-Saal. Schön haben sie eine Angelschnur vorne rumgebunden und dann. Hier, hallo, hallo. Schön. Ja, das weißt du doch nicht. Der Professor schön mit Lippenstift zwei Augen drauf gemalt. So, pass auf. Jetzt komme ich zum Punkt, warum ich gesagt habe: Ich muss noch mal ein Buch schreiben. Ist, ich werde wach. Bin im Aufwachraum. Der Professor kommt sofort auf die Zuhörer und sagt: nichts reden. Und ich höre, wie er meiner Freundin erklärt: Passen Sie auf, ihr Freund wurde an den Stimmbändern operiert. Der darf die nächsten zehn Tage nichts sagen. Haben Sie das verstanden? Und sie: Ja, ja. Und ich liege da und denke: Fuck. Das hat die nicht gerafft. Aber du kannst ihm ja nicht sagen, sagen sie es ihr bitte nochmal. Du liegst da, bist voll ausgeliefert. Drei Tage später, pass auf, das zum Thema Logik. Drei Tage später werde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Komm nach Hause, ich durfte alles essen. Komm nach Hause, im Krankenhaus habe ich wenig essen. Ich mag das Essen nicht. Komm nach Hause, meine Freundin guckt mich an. Hast du Hunger? Ich denke, jawohl. Sie hat sie rafft. Eine Frage stellen, dann kann ich nicken oder einen Kopf schütteln. Sie. Hast du Hunger? Ich nicke. Sie. Ja? Was willst du denn? warte, warte, warte, warte, warte, warte, der Hammer kommt jetzt. Ich denke, wie soll ich das antworten? Wie tanz ich eine Lasagne? Wie soll ich die. Pass auf, pass auf, der Knaller kommt. Ich hole Stift und einen Zettel und du siehst an der Schrift, dass ich richtig sauer war. Ich schreibe auf, was soll diese Alternativfragerei? <lacht> was macht sie? Sie schreibt zurück. Thank you, Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Bist du noch da? Also ich bin noch da. Geht nämlich weiter. Ihr habt gedacht, es wäre vorbei. Nein, ich habe noch einen Track für euch. Und zwar einen Hidden Track, wie man das heutzutage nennt. So ein verstecktes Ding, ja. Und zwar haben wir die CD aufgezeichnet an zwei Tagen und am ersten Tag ist was passiert, dass meine Quadriga abgekackt. Ja, das kann man so sagen. Die kompletten Pferde sind eingeknickt und wie sich das anhört live, wollen wir euch nicht vorenthalten, das haben wir hier für euch vorbereitet. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüssi, euer Mario. Ich höre nix wie Feuer. Wie hört man denn Feuer? Was sagt die Flamme? Hallo, mir ist warm. Wat? Sag wie, du hörst nichts wenn was brennt. Dann ist es zu spät. Ich gehe zwei Gänge weiter in echten Regalibrand. Bei Bauhaus ist so ein Heizpilz umgefallen. Endregal, das Regalibrand. Ich mit meiner Was jetzt? Meine Pferde kacken ab! Was? Wie geil ist das denn? Dieses So, Fritze, das kostet einen Fuffi. Ja, und da kommt sie wieder, meine Damen und Herren. Hier nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Jede zweite Fahrt geht rückwärts. Was ist das denn? So, das gucke ich mir genauer an. Hallo, bleiben Sie mal hier. Wer waren Sie denn? Technik machen. Ah, das ist, wenn die Pferde, Pferde saufen. <lacht> Geil! Das ist noch nie passiert. Und ich sag heute Morgen noch: nicht, dass die Quadriga abkackt. Und hier, große Fresse. Das ist noch nie passiert. Der geil, wobei der Gaul ist noch ein bisschen schwach auf der Beine hier. Hilft <lacht> den mal noch ein bisschen. So. Feine. Bist du feine? <lacht> <lacht> das kostet Fuffi, oder nicht? Natürlich. Hier geht die Post ab. Wo war man stehen neben. Ja, tolle Preview. Ich muss auf den Zettel gehen. Herzlich willkommen, ah, ein wunderschöner Tag, ich freue mich hier zu sein, Ehrlich, ach endlich wieder auf Tour, ist geil, ah, 500. Monate Pause, jetzt wieder auf Tour, ist schön, ist, ist schön, muss ich nicht zu Hause sein, weißt du? Nein, meine Freundin, ich muss auch wieder diesmal sagen, meine Freundin, ist eine tolle Frau, ist sie wirklich, ja wunderbar, aber un unterwegs sein ist auch schön, das auch, ja, das ist wirklich, das ist wirklich ich, habe nicht, ich habe lange überlegt, machst du im neuen Programm wieder das Thema Mann-Frau, ich habe wirklich lange überlegt und kam dann zum Schluss, ja, Dankeschön, Ecke muss mit der da sitzen, nicht die. So, Meine Freundin immer noch mit 4.000 Jacken, ich, ich krieg keine Luft mehr. Ich gesagt, doch, doch, du atmest noch, das funktioniert. Wir kommen zu der Security und früher war ja so eine Security viel cooler. Da bist du durchgegangen, hat der die Piep, da ist nichts. dann geh weiter. Heute stehen da ja Typen, der gibt ja auch nette an der Security im Flughafen, muss man sagen, gibt das nette. Das stimmt. Ich hab's. Ich hab's. Irgendwo wird es einen nehmen. Freundlichkeit hat einen Namen, der, der wart nicht. Ich komme an, der Typ brüllt mich direkt an. Laptop! Ich sag was? Laptop! Ich sag was? Laptop, Laptop, Laptop, Laptop! Ich so, sag ja, ich bin am Mario, Tag, Laptop. So, was soll ich? Ich sag, so, was willst du von mir? Ich so, sag, ob ich Laptop bei habe. Da so, hab ich bei jetzt in der Tasche, muss raus aus der Tasche. Ich so, warum muss mein Laptop aus der Tasche raus? Wegen Röntgengerät. Ich so, sag, wegen wem? Wegen Röntgengerät. Sonst sieht die die nicht. Sag, mein Laptop muss aus der Tasche wegen dem Röntgen, sonst sieht die die nicht? Nee, der sieht die nicht, die Röntgengeräte. Und ich guck ihn an. Intimschmuck, schmuck laptop Ich war total geschockt. Ich zieh mir wieder alles an, will meine Tasche vom Band nehmen. Brüllt der mich wieder an. Hey! Im Monitor hier, Monitor, Fischkeiten! Sag so, was? Ja, hab ich Zipbeutel. Äh, Sag so, nein, andere. Sag so, wie andere. Hat dann die Tasche aufgemacht? Hatte ich noch einen halben Liter Spezi drin in der Tasche? Hab ich gerade am Kiosk gekauft am Flughafen für 8 Euro, Urschnäppchen. Sag, so, habe ich gerade gekauft da vorne. Sag, so, packe ich in Zipbeutel. Sag, so, nee geht nicht. Ich sag, ist er halber Liter? Ja, ist verboten. Ich sag, du hast doch gerade gesagt, 5 mal 100 Milliliter ist erlaubt. Das ist erlaubt. Aber ein halber Liter ist verboten. Das ist verboten. Aber 5 mal 100, das ist erlaubt. Ich sag, hier, du mal wieder Kreide holen, das ist dasselbe. <lacht> das ist wohl die Logik. Ich denk, komm, Scheiße, ja, frag aber nach. Ich wieder hinzugehen, ich sag, pass auf, Laptop. Erklär mir nicht, warum muss ich die Spezi wegwerfen? Die geilste Erklärung an dem Tag. Das war die wirklich geilste. Sagt er, ja, ist wegen Flugzeugentführung. Wegen Terroristen. Sagt er, wegen Terroristen? Ja, ist wegen Terroristen. Sagt er, kennst du jetzt einen Terrorist, an eine der Spezi? Sagt er, nein, wegen Flugzeugentführung mit Spezi. Kennen wir ja aus allen Actionfilmen, sieht man den immer wieder wie irgendwelche Typen ins Flugzeug reinrennen, mit der Spezi in die Hand, zum Cockpit, die Cockpit-Tür eintreten, die Spezi schütteln, den Kapitän anbrüllen, Dreh die Maschine um, oder ich mach die Spezi auf! Ja? Was? So als Schwachsinn? Denk, komm, schmeiß die Scheiße weg, Laptop weh selber nicht, warum? Ich die Tasche noch meine Freundin wieder mit ihren 2000 Jacken durch den Piep zieht, ihre Handtasche durch diese Trönten gerät. Da siehst du erstmal, was da alle drinne ist. Da ist da Tiere, Pflanzen, alles. und dann sagt der, Kaffee, bis der Zapfhand Klick macht, Das reicht. Und Außentemperatur ganz wichtig außen, der minus 52 Grad. Ich geh nicht raus. Die Türen sind zu. Da was soll ich machen, wenn ich die Tür das kommt, sagt Kaffee. Ich sag ja, ich nehm Kännchen, ich bin auf Terrasse, wa? Schön ist alles auch nochmal auf Englisch. Ist ganz wichtig, alles nochmal auf Englisch, nach Mallorca. Früher Flug nach Mallorca auf Englisch, um mich rum nur Kegeltruppen mit T-Shirt-Aufdruck, nichts fremd sich auf Uschi. <lacht> Für die war Deutsch schon eine Fremdsprache, was soll das Englische? Ich kicke auf Uhr, Film schaffe ich nicht mehr. Kapitän hat den Film kaputt gelabert. Denk wunderbar, ich nehme also hier Kopfhörer raus, mein iPod in Ohr, höre Musik, penn ein, kurz vor der Landung machen dessen ein, aber wach. Da kommen die. Herr Bahad. Herr Bahad. Herr Bahad. Die machen dann auch deinen Namen länger, als wenn das was nützt. Herr Bahad. Ich guck die an. Ja! Machen Sie bitte Ihre Kopfhörer aus dem Ohr. So, warum das denn? Sie müssen sich auf die Landung vorbereiten. Sei? So, Ecke! Sag, so, was hat damit mit der Landung zu tun? Nur weil der Kapitän eine Kopelhunde mitschleppt? Dafür kann ich nichts. Sagt sie, nein, das ist ganz wichtig und bitte unbedingt den Tisch nach oben klappen. Und wenn du dann ja ja sagst, die glauben die nicht, die kommen wieder. Aber dann mit einer ganz anderen Laune. Zehn Minuten später kommt die wieder. Ich habe gesagt, sie sollen den Tisch nach oben klappen. Ich sage, warum das? Denn sonst können wir nicht landen. So was? Da so hängt der Fahrwerk am Tisch dran, ja? Puffding, puffding, puffding. Das ist doch Quatsch! Nein! Hat die direkt noch getopt, dass sie sagt, nein, der muss.